Марина Гримич «Ти чуєш Марго?» Роман Видавництво «Аверс», Львів, 2000 рік Читає Світлана Дмитренко У 40 років життя можна почати спочатку У головної героїні, вимученої побутом матері трьох дітей Маргарити, на роботі з'являється новий менеджер на ім'я Андибер. І буденність перетворюється на калейдоскоп надзвичайних подій. Герої опиняються в іншому паралельному світі, в якому Марго живе життям української королеви, що править жіночим царством. Події реального і паралельного світів переплітаються, створюючи динамічну інтригу, в якій є все – Кохання, чорна та біла магія, іронічний гумор. Розділ перший О сьомій ранку в одному звичайному помешканні пролунав несамовитий жіночий вереск. Тато перелякано підхопився з ліжка, однак молодший син зі свого ліжечка заспокоїв його. Не полизивай, тату, це мама знову стала на ваги. Водночас із ванною заторохотіло. Господи, як мені все це набридло! Я нещасна жінка, я мати-героїня. Хочу бути старою дівкою. Хочу сидіти собі у своїй хаті, у своєму ліжечку, пити каву і читати детективи. І щоб мене ніхто не чіпав. А тут сидіти сидять на голові, ці три п'явки не дають жити. Господи, за що мені такі тортури? Тим часом у квартирі все поволі заворушилося. Ма, що їсти? Як що їсти? Там каша була вівсяна від учора. Вже нема. Як нема? Господи, ну що це таке? «Ці діти, як ті хрубаки, хрум, хрум, хрум, усе поїдають, усе пожирають. Оце мені нема чого робити, як за п'ять хвилин до виходу з дому варити вам кашу». «Ма, я не хочу в садочок. Я теж не хочу в свій садочок». «Запам'ятає, синочку, в цьому житті нема слова «хочу», є лише слово «треба». Зрозумів?» «Мамочку, а де моя кроватка?» «Таточку, твоя кроватка там, де вона має бути!» Мамочка, ледь-ледь застібуючи гудзики під на грудях, стала особливо агресивною. «Ну ти подиви! Ця хімчистка обнагліла! Все збігається після неї!» «Мамусю, може справа не в хімчистці?» хотів був пожартувати тато. Мамуся скаженіла. Тримаючись за свої верхній округлості, вона заверещала. «Ну і що? Ну то що? Що ти на мене дивишся? Ну що я можу зробити, що вона росте, як на дріжджах? Якби я тобі не народила і не вигодувала оцим місцем трьох дітей, то була б струнка як билиночка. А ці діти, господи, хіба це діти... Це ж п'явки. Вони п'ють мою кров, п'ють, п'ють. Тату, сьогодні твоя черга вести малого в садок. Мої нерви вже не витримують. Все я побігла. Па. Вона забігла в ліфт, натиснула кнопку, і тут відчула, що зачепила портфелем колготки. Закотивши очі під лоба, вона просто вилаїлася. Довго і смачно. Правда, подумки. Проте, здається, трохи відлягло. Заходячи в автобус, а потім у метро, вона про себе бубоніла. Хоч би не зустріти когось із знайомих, щоб не бачили її без макіяжу. Хоч би не зустріти когось із знайомих, хоч би не зустріти, хоч би, слава Богу, здається, не зустріла. Її все дратувало навколо.